Þá tók Jésust enn að tala við þó í dæmisugum og meldi. Líktur um himnaríki og konungætt sem gjörði brúðkaup sonarsins. Hann sendir hjóna sína að kalla til brúðkaup síns þá sem boðnur voru, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og meldi, segi þeim sem boðnur voru, Vestlum minn hef ég búið, Uxum minn um á slátrað og allt er tilbúið, komið í brúðkaupið en þeir skeittu ekki. Eitt fór á Agursun, annar til kaupskaparsins, en hinnir tóku þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur eittist, sendi út hersin og leða tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeira Síðan segir hann við þjóna sína, brúkups veistlana tilbúin, en henni boðinu voru ekki verðvýr, Farið því út á vegamút og bjóðið í brúðkaupið hverjum þeim sem þeir finnið. Þjónatinn fór út á veginna og söpnuðu öllum sem þeir fundu, vondum og góðum, svo að brúðkaupssalurinn var allskipaður gestum. Konungul gekk þá inn að sjá gestina og leit mann sem var ekki búin brúðkaupsklæðum. Hann segir viðan, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Madrungað engu svarað. Konungu sagði þá við þjóna sína. Bindið hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistrand hanna því að margir eru kallaðir en fáir útvaldir. Þá gengu farið sér þannig burt og tókuð sama ráðsýn hvernig þeir getur flækt hann í orðum þe sendatilans lærdisvina sína ásamt Heródessa sunnum og þeir segja Meistari við er vitum að þú ert sannorður og kennir guðs vegi sannleika þú hirðir ekkum áleit neins enda gæru þú er engan mannamun segast því hvað er lýst leivist að gjalda keisanum skatt eða ekki Jesús sextískuð er og sagði Hví fresti þér mín hræsnar Sýnum er peningin sem goldin er í skatt. Þeir fengu honum denar. Hann spyr hvers mynd og yfiskrift er þetta. Þeir svara keisarans. Hann segir, gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðs er. Þegar þeir heyrðu þetta undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komi til hann Satuke en þeir neyta því að upplýsa til og sögðu við hann Meistari Mósi segir degi maður barðlaus þá skal bróðina skanga þegar konu bróðusins og vekja honum niðja Hér voru með á sjö bræður sá fyrsti kvæntist og dó hann átti engan niðja og eftirljætt við bróðusinnum konuna eins varð um næsta og þriðja og þá alla sjö síðast allara dó konan Kona hverst þeirra sjö verður hún í upprisinni. Allir hafðu þeir átt En Jéssú svaraði þeim, þér villist, því að þér þekkið ekki rýtningarnar nema átt Guðs. Í upprisinni hvænas með horkinni giftast. Þeir eru sem englar á himni, en um upprisu döðra hafðir ekki lesið það sem Guð segir viður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann guðu döðra, heldur lifanda. En mannfjöldin hlitti á og undraðis mjög kenningu hans. Þegar farið sér heyrðu að hann hefði ekki að satt úk orðlösa, saman. Og eitt þeirra sem var lágvítringur vildi freista hans og spurði mestari Hvert er hitt aðstabóðorð í lágmálunum? Hann svaraði honum Elskast galtu dróttingu þinn af öllu hjartaðinu Það er í sáluðinni og öllum hugaðinum. Þetta er eðaðsta og fremsta bóðorð. Annaðir þessu líkt. Þú skal elska náungaðinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur bóðorðum hýlir allt lögmálið og spámenirinnir. Meðan farið séðarnir voru samankomni spurði Jésús þá. Hvað verðið stiður um Krist? Hvers svona er hann? Þess vara Davís. Hann segir... Hvernig getur þá Davíð innblásin andanum kallaðan drottinn Hann segir, dróttin sagði við minn dróttin. Set mér til hægri handar, þangað til að gera óvinni þína að fótskur þinni. Fyrst Davíð kallaðan hann dróttin, hvernig getur hann þá verið súnur hans? Enginn gætt svarað honum einu orði og frá þeim degi þorði engin að spyrja hann framar.